Siempre Me echa camina me dice... E con esta canción de Manu Chao desaparecido Damos paso a nosa entrevista do día E como anunciamos, tomos conosco unha veciña do Porriño Que está interesada en montar unha asociación juvenil Porque hai que dicir que se non me equivoco No Porriño non hai ninguna, verdade Tamara Trillo? Vos días Vos días, non, non hai ninguna Entón ti Tamara queres montar unha asociación juvenil Como decía, tes 23 anos Como te metes nisto agora? porque como non hai ningunha os xóvenes deben saber que unha asociación juvenil fai falta para poder unirse entre nós, poder levar a cabo actividades, sí. se xuntos consolidánse as cousas, os proxectos, non? Pues, sí. De feito, xa estiveches aí un pouco vendo como como creala. Xa estivexes na, na OMIX do Porriño, por exemplo, na Oficina Municipal de Información Xuvenil, tamén estiveches na Consellería de Xuventude. Que che dixeron eh, aí nos departamentos ese sobre a posibilidad de crear esta Asociación Xuvenil no Porriño? Parecese moi boa idea, xa que non hai ninguna. e Teño o seu apoio, de feito, onte estuve en falando con a responsable da mix con Noelia. E están encantados de que alguén... Que ir a montar unha asociación. Que tipo de apoio che prestan dende eses departamentos? Instalacións, eh, apoio a nivel institucional, como creala, que temos que levar a cabo, que documentación. De momento, Tamara, hai que dicir que estás só neste proxecto. Sí. A idea parte de ti, verdade? Sí. Eh, non conseguiches de momento implicar a ningún amigo... É no, únete. Non, de momento non. Para crearla necesitamos dúas persoas máis, porque ten que haber un presidente, un vicepresidente, un tesoureiro, e se non hai tres persoas non se pode crear. Claro, pois estás aquí para animar a xente a que se una, verdade? Sí. ¿Como pode a xente, moza? Hai un límite de idade a todo isto? Eh, para ser socio, teñen que ter entre 14 e 30 anos Para participar, uh -huh. non hai límite de idade sabes? Pode participar nas actividades, calquear persoa Pero para ser socio, teñen que ter entre 14 e 30 anos Bueno, xente de entre 14 e 30 anos Aquí na Louriña, aquí no Porriño, hai abondo Así como pode facer xa xente se se quere unir eh, a iniciativa? Ten que recoller unha folla de inscripción Ou nas instalacións do Mix Ou ponese en contacto comigo no meu teléfono que é o 696 05 30, ou a través do meu correo electrónico que é tamaratrillo ou na pastelería La Torta en Torneiros. Na pastelería La Torta, porque é aí onde se será, se, se constitúe esta asociación a sede, non? Sí. Cale é a idea? Que queres facer nesa asociación? Que actividades queres promover? Eh, campamentos, eh, cultura, eh, actividades de cursos, de todo un poquinho, Todo o que fai falta para a xuventude. Porque eh, notas que aquí no Porriño fai falta isto, máis iniciativas para a xuventude, ao menos alguén que as coordine así tipo a asociación, non? Sí, notas, si, sí, fai falta algo máis para correntir... Non hai, hai poucas actividades no porriño comparado con outros concellos. Non sei se te estás eh, buscando información en asociacións, vendo exemplos como fan outros lugares... Si, sí, de feito, esta semana pasada participei nun cursillo que houve no, no Instituto Ribeira do Louro de Manicipación e Asociaciónismo Juvenil. Uh -huh. pres, o persoa que impartiu o curso ten unha asociación en presidente dunha delas uh -huh. en Santiago de Compostela. E aí se achede un, un pouco de referencias, non? De como facer. Hai algo que se especialmente difícil a hora de montar unha asociación deste, deste tipo? Non, a é, é difícil encontrar a xente que teña iniciativa. E xe é máis difícil, non? Sí. O que xa logo leva vale a cabo, non a xente en principio non te iría que meterse en ningún tipo de trámite complicado, non? Non, nada, solo... Como iría unha folla de inscripción, é ser socio hmm. O de ser socio, xos implicaría unha cota Si, sí, pues, anual de 10 20 euros máximo 10 20 euros o anos, xa que tampouco nada que se escape a maior dos petos da, da xente no. da P, non? No. Eh, no, por a parte, por que ti en concreto Tamara, te, te dices Seguramente hai algún motivo máis ala, a persoal Porque son a persoa que me gusta participar, son bastante eh, sociable Gústame que os xóvenes entre eles sean sociables, porque hoxe en día cada un tira polo seu lado, nadie mira uh -huh. en grupo sempre se pode facer máis cousas e iso non se dan conta aos xóvenes de que en grupo se poden facer máis, máis todo máis consolidado é mellor uh -huh. que se vai un solo claro, seria un pouco unirse e logo xa rodar, non? e a partir dai que xurtan iniciativas interesantes participaremos a nivel autonómico será uh -huh. a nivel de toda Galicia non temos os paisillados, sol... non no. Bueno, hai que decir que movimento, ainda que non a través de a asociación juvenil, si que hai no porriño. Por exemplo, comento o caso da Comisión de Festa da Flore de Torneiros, que xa entrevistamos aquí en dúas ocasións, xente moza que se meteu a recuperar esta festa logo de sete anos. Digo, xo, por lle comentes algo a esta xente, que, que logo, como tivo esta iniciativa, seguro que tamén se apunta a a outra. Si que, comentando, yo mellor, eh, se vai estendendo a noticia. Crees que pronto... Poderase formar esa asociación? Eu penso que sí. Sí. sí Bueno, positividade sobre todo Non sei se queres encadear algo máis Sobre todo recordar esa maneira que teñen a xente De poder apuntarse Se se quere meter na futura asociación juvenil que en nome xa a todo isto Alecrim Como pode facer a xente, recordamos, para inscribirse en Alecrim? Poñéndose contacto no meu teléfono que é o 696 05 46 30, ou no meu correo electrónico tamaratrillo arroba hotmail ou recollendo a súa folla de inscripción no mixto porriño en a pastelería La Torta en Torneiros uh -huh. Pois moitísimas gracias Tamara Trillo por acompañarnos hoxe eh, por poñer en marcha esta iniciativa Se vai allante volveremos a contar contigo esa xa con máis xente tamén da asociación Moitas gracias a vostedes por haberme inventado Gracias e ata a próxima Nos seguimos con un poquinho máis de música e logo máis contidos, así que non desconecten